Я, не маніжачись, коротко розповів отцеві вігілярію про все, що зі мною трапилось. Про те, як я був змушений увігнати шпагу в того, хто надумав зробити з мене ціль і вчитись на мені стріляти. І про те, що той стрілець був, мабуть, італійським княжичем, якого звали Гектор, як багатьох достойних мисливських собак. Що мені тепер робити? «Повернутися в Зігарцвайлер, чи порадьте мені, отче Гілярію?» Так і закінчив свою розповідь. Отець Гілярій, що докинув не одне, хм, он як, ох, святий Бенедикте, до мого оповідання, тепер опустив очі додолу, про мурмотів вип'ємо одним духом вихилив срібну шарку. Потім він засміявся і сказав, «Далеві, капельмейстере, найкраща рада, яку я тим часом можу вам дати, це гарненько сісти отут і поснідати зі мною. Я можу запропонувати вам ось цих куріпок, яких щойно вчора настріляв наш шановний брат Макарій, що, як ви знаєте, ні в чому не дає маху тільки в респонзоріях, а коли скуштуєте приправленого травами оцту, яким ці пташки скроплені, то подякуєте за турботи братові Евсебієві, що сам спік їх з любові до мене. А що стосується вина, то воно варте того, щоб змочити горло капельмейстрові втікачеві» справжній бог збоїтель карісим іоаннес справжній бог збоїтель із притулку святого Йоанна у Вюрсбурзі, який ми недостойні слуги божі отримуємо завжди найкращої якості ерго дибамус на цьому слові він налив чарку по самі вінця, подав мені. Мене не треба було довго припрошувати. Я випив і поїв, як людина, що добре зголодніла. Отець Гілярій вибрав гарне місце для сніданку. Густі березові зарості оточували невеличку галявинку, сіяну квітками, а кришталево-чистий лісовий струмок, що в серед каміння, ще й додавав приємної прохолоди. Відлюдний затишок цієї місцини сповнював моє серце вдоволенням і спокоєм. І поки отець Гілярій розповідав мені про все, що за цей час сталося в монастирі, не забуваючи присмачувати розповідь своїми звичайними примовками і чарівною кухонною латиною, я слухав голоси лісу і струмка, що втішали мене своїми мелодіями.